תשמעו את התשובה. האמת שגם אותה, ש... כאילו, זה יש משהו ש... זה ממש עניין נורא מעניין, כי אחרי כמה זמן זה עובר, כאילו אתה משחרר, חלק ממה שקרה לי בזה, בגלל שהיה לי גם קשה קצת עם זה, שאולי יותר קל לי לעשות מדיטציה מול הדבוק שלי. כן. ושאלתי, לשאול... מאוד, כי פעם שעברה אילן שיין לבודות על המאוורר, ואז משהו מאוד שכנעתי שזה לא נכון, ושזה לא תמיד הוא יש, אבל הוא מעלות רק. אבל הדופק היא... הדופק זה אופולי. לא, לא. אז אני שואלת סלבה, כן, כן, בסדר. זה לא סוגי קלע את הנשימה, איפה את מילי לגמרי? כן, בסדר, אז... אז שוב. אבל היום הצלחתי קצת מהנשימה, כי באמת פחות נלחצתי מזה שבהתחלה לא טובה לגמרי. אם את הולכת... כן, אני ממש הרגשתי כאילו, רגע, אני כל כך מודעת לנשימה שהיא משתנה לי. בטח. היא בהתחלה לי אפילו לא נעימה בה, כן, כאילו. אז ככה. אם את עוברת לדופק בגלל שלא נעים לך עם הנשימה, אז... יש פה בעיה מסוימת מבחינת המדיטציה. בואי נגיד ככה, יש למשל כאלה, נגיד בתאילנד, יותר מקובל להתרכז בשרעפת שעולה ויורדת. אפילו יש כאלה ששמים את היד. אז כל דבר בסדר אם את מתמידה בו ואת עושה אותו מהתחלת המדיטציה עד הסוף. אם את מרגישה איזושהי הרגשה לגבי מה שאת מרוכזת בו כעת ולכן את עוברת לדבר אחר, פה יש בעיה. אז אה, אה, אה, עוד דבר אחד בקשר להבדל בין האנשימה והדופק, שאם אתה עובר למושא אחר של המדיטציה באמצע המדיטציה, אז בעצם מבחינה מסוימת כאילו עשית מדיטציה של חמש דקות, ועכשיו אתה מתחיל מההתחלה. אז אם... הבנתי. עכשיו, בקשר לדופק, שוב, על פי רוב, אני לא יודע, אצלי בכל אופן, בשביל לחוש את הדופק אני צריך כבר להיות מאוד מאוד בשקט. וגם, אם יש משהו מסביב, קשה להתרכז בו, ולכן הנשימה היא פשוט יותר קלה, כי גם אם אני אפילו אצל הרופא שיניים, אני יכול להתרכז בנשימה. להתרכז בדופק, אולי כן, יותר קל, כי <ע> <ע> הוא, <ע> <ע> הוא, הוא, הוא, הוא יותר uh, עצבני, אבל... Uh, בגלל זה הם ממליצים äh, äh, להתרכז בנשימה, ושוב, אם פתאום את מוצא, מוצאת את עצמך בעצם מתבוננת בדופק, זה בדיוק כמו שאת מוצאת את עצמך מתבוננת במחשבות, או שאת מוצאת את עצמך אה, אה, אה, אה, אה, מאזינה לקולות, הכל בסדר, הכל במסגרת הא, הא, הא, המקובל. אבל תגידי לעצמך, אני עכשיו, בכמה שפחות מילים, כן? אבל עכשיו הדופק עבר למרכז תשומת הלב שלי. הבה נחזור לנשימה. אני יכולה לשאול משהו כן. אתמול אני נפגש שקשור למדעי המוח. ו... ועשה איזשהו חיצוי עם... כשאני קראתי איתי רואה את זה, אני ביקשה מתנדבת או מתנדבת, ואז אני חשבתי איך אותי, ותמותת לי שעל המסך תראו את הכול, שזה היה שוק שאני את העיניים אבל מה שקרה הוא שבהתחלה פרמטרים, נגיד אם נשים את זה בצבעים, אדום היה במאה אחוז, הכחול והירוק היו, בכלל לא היה לי ירוק, דרך אגב, הכחול היה בקצב הזה וזה אפס נקודה מאז. מה זה גרעי מוח? אז לא, מה שהיא מודדת, איך זה הסבירה מה היא מודדת? תעשי לנו אמלק. כן. קיצור, ראש ראי עשה היא רק נשים. כן. הרפאי ונשמות, אבל רק אז זה מתחלף לגמרי. כן. ואז מה שהיא הסבירה, שהנשימה, הסרעפת זה האיבר היחיד, ש... הוא משהו שהוא האיבר היחיד ולכן הנשימה וכל המדיקציות אז הנשימה זה המקום היחיד שיכול לעשות את השינוי. כיוון שלא הבנתי אז זה בטח נכון, אני לא מבינה מה... לא, בגלל לא שהיא התעקשה על הנשימה והיא אמרה שבגלל זה גם כל הדקות זה דרך הנשימה שהמסרפת זה האיבר היחיד שהוא יכול לשנות את המצב הזה שהוא גם... היא אמרה לעומת הלב לעומת ה... אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה הוא זה שוצאת את הטרונפורמטיה בגודלי המוח. כן, אבל הוא גם אקטיבי. את לא יכולה להגיד לעצמך עכשיו, הלחץ דם תוריד אותו. אבל אם את עושה נשימה, הוא מוריד את הלחץ דם. כן, זה נכון. המקום הזה שאתה יכול לשלוט בו, הוא עדיין גם בסינית. נשימה, זה... יש הרבה דברים, אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, אבל... מצד אחד, נשימה זה משהו שהוא לא ברור אם הוא פנימי או חיצוני. זאת אומרת, האוויר נכנס והאוויר יוצא. זה אנחנו לא אנחנו, זאת אומרת זה שלנו לא שלנו, זאת אומרת זה מקום של טרנספורמציה בינינו ובין החוץ וטרנספורמציה מאוד מהירה לעומת אוכל למשל. עוד דבר זה דבר שהוא רצוני ולא רצוני, זאת אומרת מצד אחד הוא לא רצוני אבל מצד שני על הקצב שלו אנחנו כן יכולים להחליט. דבר שלישי זה משהו כזה שהוא מצד אחד הוא פנימי הוא... ומצד אחד הוא חיצוני ומצד אחד הוא חומרי ומצד שני הוא פחות חומרי. בקיצור, יש על זה גלים של הרים וטילים של כל מיני דברים וברוב דעות הוועדה החליטה שמתרכזים בנשימה שזה הכי Lakes טוב. כן. טוב. כן, והיא עצמה אמרה משהו שקשור למדיטציה? כן, היא אמרה שתסתכל בתוך מה שקורה במדיטציה, היא אפילו מאמרת מהתגומה, שעל צבאי שנה הבינו את הכותל, מה שהיום המדע מבין, שרק עשרה יפה עשרה. טוב, אז יצאת עם ציון לשבח? לא, אני הייתי מגבורת אה, בסדר. טוב, עוד שאלות אושיות? הבחנות. מה זה כוונה נכונה או אינטנטיין? היה לנו את זה? לא, אין. אתם זוכרים, בטח כולכם זוכרים, שבשמונת הנתיבים, שני הנתיבים הראשונים מוגדרים תחת הכותרת של חוכמה. אחד זה מבט נכון, והשקפה הנכונה, והשני, זה מעניין שבחלק מהמקומות לדבר השני קוראים מחשבה נכונה, ולחלק מהמקומות קוראים לזה כוונה נכונה. זה שני דברים שנכנסים תחת אותה רובריקה, כאילו בתור הנתיב השני בשמונת הנתיבים, בכל מקרה זה בתוך החלק של החוכמה. עכשיו, השקפה הנכונה כבר בטוח שאתם יודעים מה זה, אתם זוכרים מה זה, מי שזוכר, שיגיד למי שלא זוכר, כן זה אנחנו יודעים, בדיוק, אז זה הקיצור המאוד מקוצר, בדיוק, ובצורה קצת פחות מרוכזת, ההשקפה הנכונה היא ההבנה של מהי דעה. ובמילה אחרת להגיד שדעה היא רק דעה. כמו שמחשבה היא רק מחשבה, דעה היא רק דעה. ויש דעות בכל מיני... דרגות שאנחנו מייחסים להן חשיבות, אז יש אמונה שזאת דעה שאתה לא תצליח להוכיח לי שהיא לא נכונה אפילו אם תוכיח. יש דעה שזו דעה שאני מחזיק בה ואני חושב שהיא נכונה. יש השערה שהיא דעה שאני אוחז בה בצורה טנטטיבית מתוך ידיעה שזה פשוט השערת עבודה ולא <אח> הוכחה ואני גם לא מתחייב לסבול אם יוכח שהיא לא נכונה. אז זה הדעה הכי קרובה לדעה נכונה ועדיין היא דעה כמובן שדעות הן בסדר גמור, אין להן שום דבר רע, בעיקר שקשור בדברים מעשיים וכולי וכולי וכולי, וכו אבל לעומק אנחנו צריכים להבין שדעה ככל שהיא מוצקה, כן היא פוטנציאל יותר גדול לסבב. כי כל דעה במוקדם או תיתקל בסיטואציה ש... תוכיח שהיא לא ממש נכונה, או שתיתקל נגיד במישהו אחר שיש לו דעה אחרת, ואז ייווצר מתח, ומתח מתורגם לסבל, ולכן אם אין לך דעה, אין סבל. אז זה הנתיב הראשון בשמונה נתיבים. זה כבר עברנו ודיברנו ופידשנו והיום אני רוצה לדבר על החלק השני, על הנתיב השני והיום אני רוצה להתרכז בנושא של אינטנשן, של כוונה שזה ציוד מאוד חשוב שאנחנו צריכים לקחת לדרך אז ראשית כל אני רוצה להזכיר את רבי דוד רייטקופ ואת המורה נבוכים ואתם זוכרים מהי עבודת השם האמיתית? אתה מציץ אז אתה רואה, זה בסדר אבל לפני זה במילים אחרות, מה זה בעצם עבודת השם? מודעות. מודעות. לא, לא, קבלת המצוות וה... לא. לא. זה לא. זה לא. זה תנאי מוקדם, אבל לא מספיק. זה תנאי הכרחי, אבל לא מספיק. העיקר זה להיות כל הזמן מודע. וזה מתורגם לפסוק אחד שהוא מאוד ידוע, הוא אפילו כתוב שביתי. על הבימה, שיוויתי השם לנגדי תמיד. עכשיו, זאת כוונה. זאת אומרת, הכוונה היא זאת שעוזרת לנו בעצם כל הזמן להיות מודע. עכשיו, שאלה, אם אנחנו רציניים, זאת אומרת, בנושא הזה, אנחנו מאוד רציניים בכל הדברים, אבל האם אנחנו מאוד רציניים בנושא הזה של הרצון בעצם להגיע לאמת? עכשיו, כמו שדמלו אומר, כן, הוא אומר, אני יכול עכשיו להציע לכם תוך דקה להיות מאושרים. אתם תגידו, כן, אתם רוצים? כן, רוצים. אבל, אבל, יש לנו תנאי, זאת אומרת, אני רוצה שזה יישאר ככה, ואני רוצה שזה יישאר ככה, ואני רוצה שלא יהיה לי קשה, ואני רוצה זה וזה. התנאים האלה בעצם, כמו שמישהו חכם פעם אמר, שמישהו אומר לך פסוק שבאמצע יש אבל, תמחק כל מה שהיה לפני ה-אבל. <laughs> לא רלוונטי. אז, אז, אז אם יש לנו אבל, אז אנחנו צריכים לראות בעצם מאיפה מגיע ה ומה משמעותו. עכשיו שוב אני רוצה לדבר על, על שתי מילים, יש <גם podob> מילה מאוד חשובה שנקראת, באנגלית זה מאוד פשוט, זה commitment, וזה הולך בדרגות, יש involvement, יש commitment ויש dedication. עכשיו אתם זוכרים מה ההבדל בין commitment ו-involvement. זה אומרים שה... התרנגולת, בדיוק, ספר. לא, לא, בסדר, זה לא כתוב אפילו. התרנגולת פנתה לך זעיר להקים מצנדת אגן האן. אגן האן. בייקון וביצה. בסדר, אבל היא אמרה לו, כן, אנחנו 50%, 50%. מה זה חמישים אחות? חמישים אחות. היא נותנת יותר. אתה יודע, היא באינס אינבולד אומרת לו אתה אומר, אתה אינס אינס בדיוק. זה התכוונתי בדיוק. זה קיבל המשורר. אבל... עוד מגיע. דדיקיישן. אנחנו... מה זה קומיטד בעצם בבחינה הזאת פה? זה נגיד כשאנחנו באים לפה, אנחנו באים לפה אז אנחנו עשינו קומיטמנט, באנו הנה, אם אנחנו ממש קומיטמנט, אנחנו באים כל שבוע. השאלה האם כשאנחנו פה, אנחנו באמת פה. זאת אומרת, האם אנחנו באמת מרוכזים במה שקורה. למשל, אם אני מתיישב למדיטציה, אם אני מדבר על מדיטציה אז אני אלבול. אני יודע לדבר על מדיטציה, אני יודע להגיד לאנשים מה זה, אם אני מתיישב אז אני קומיטד, אני כבר שם. עכשיו שאלה אם שאני שם, אני גם דדיקייטד. זאת אומרת, האם אני כל הזמן עם זה, עם המדיטציה, עם הנשימה שלי. מוכבא כן, עושה את זה במלוא הכוונה. זוג נשוי, יכול להיות נשוי, 40 שנה, אם הם ביחד אז הם committed. זה עדיין לא אומר שהם dedicated. זאת אומרת, האם הם נמצאים ביחד, או שהם באמת חיים ביחד. <laughs> אז... <laughs> עכשיו, אני לא שיפוטי, כאילו. הם כבר נמצאים ביחד, מה אפשר לבקש? אני מנסה לחזק את זה. אז אתם מבינים מה ההבדל בין committed ו-dedicated. אנחנו, כמובן שבשביל להיות dedicated, קודם צריך להיות committed, אבל זה עדיין, זה עדיין לא מספיק. עכשיו, גם בסיפור על עבודה, בעצם הוא היה קומיטד, ברגע שהוא עזב את הבית, הוא התחיל לעסוק בהארה, זאת אומרת, התחיל לעסוק בחקירת העצמי בשש שנים, הוא הלך ועשה מדיטציות וזה, אבל אומרים שבערב שלפני ההארה, הוא התיישב, והוא אמר, אני לא קם, קם מפה עד שאני מגיע להארה, ומעכשיו עד שאני אגיע להארה, אני לשנייה אחת לא מפסיק. להתבונן וזה היה הדדיקיישי בעצם שהביא אותו לתגלית הגדולה שלו עכשיו, אתם יודעים שמישהו יושב מולך, מסתכל לך בעיניים, אתה רואה שהוא לא איתך זה קורה <laughs> לכולנו גם מהצד הזה וגם מהצד השני אז זה שוב, אם אני איתך ואני נמצא איתך אז אני committed אבל אם אני לא איתך באמת מבחינת התשומת לב שלי אז אני לא dedicated לא היה לא, אז אומרים שמדיטציה עוזרת גם לזה אז ברור, אם יש לנו ADHD אז קודם כל אנחנו צריכים להתגבר על זה או או להיות דדיקטד לזה, זה גם כן בסדר. כן, כן, כן. עכשיו, אני חוזר שוב פעם בעצם לנושא של כוונה, שזה מין מילת, כמו שאמרנו, זה רק מילה בסך הכל, אבל אתם צריכים להבין כאילו לאן היא מכוונת, ואם אני אתן דוגמה כאילו אמנותית, כשיש באמת כוונה, אז דברים קורים. צריכים בשביל זה קודם לעשות את ההכנות, כאילו צריך קודם להתיישב, צריך קודם לבוא, אבל כשיש באמת כוונה, אז הדברים קורים. ואם אתם זוכרים את הציור המפורסם של מיכאל אנג'לו על תקרת הקפל הסיסטינית, שרואים את אלוהים שולח את האצבע ואת האדם, ורואים איך שהאדם כולו, כאילו, מכוון לשם, לנקודה הזאת. ככה צריכה להיות כוונה, וזה דרך אגב גם ב, ב, במדיטציה, יש כאילו התכוונות מאוד מאוד חזקה לנקודה הזאת שהיא פה, והקומיטמנט זה זה שאני יושב, הכוונה היא כשאני באמת מרוכז בנקודה הזאת, בנשימה הזאת. עכשיו, כוונה, כוונה זה מין מילה בעברית שהיא כוללת כאילו את, את, את כל הדרגות אבל באופן בסיסי זה כן זה הדדיקיישן אז התמסרות. התמסרות, הקדשה בסדר הקדשה ומה שאתם רוצים הכל בסדר אבל ש... כל, של... כל מה שאתם מבינים זה לא במיוחד לנושא הזה של גודהיזם או, או מדיטציה יכולה להיות גם המבשלת שתכין לך סנדוויץ', או שתכין בתשומת לב לפי אה, משהו ממולה, כן. ש... בוודאי. או שתקדיש את חייה להכנת סנדוויץ'ים. בוודאי, נכון. אז מה, מה למדנו פה במיוחד לנושא הזה? את האפליקציה של זה, לנושא הזה. בסדר. כמו שקודם אמרתי, הם הזוג שנשוי, זאת אומרת, גם כן, הם לא צריכים להיות בודהיסטים. ש... ש... ש... התמסרות, התמסרות, דיקשן ודדיקיישן, שיש כאן איזה התמכות, התמסרות. מה? למדתי את זה מאיש באמת סיקי דווקא, כשאתה כן. ואחר כך גיליתי, בעיקר מאז שהכרנו, שזה מאוד מעצבן משהו, אני מתמסר גם לזה אפשר להתמסר. בטח. כן. לזה אפשר להתמסר. בטח. בטח, ואנחנו יותר מדברים על מה שצריך. מצוין. תכף נדבר על השאלה. כן, אבל אתה תקבל על זה תשובה, זאת אומרת. ובעצם הוא נגע... הדדיקט? הוא נגע כמעט במה שרציתי. כי הזוג הנשוי הזה שלא מצא חן בו, נכניס שהם ארבעים שנה יחד, ואיך אתה קורא להם? קומיטד. לא, לא, אז זה... קומיטד. עכשיו נבקש מהם גם דדיקט. לא נבקש מהם. אז... אז כבר הם יהפכו ממש שני נודניקים אחד לשני. לא, לא, לא, אני חשבתי רעישה שהתמכרה להכנת צדיק שלהם. נכון, הם עזבו את הבית, בדיוק. Yes. בדיוק yes. Mm -hmm. כן, כן. זה קצת כמו שדורון אמר. <laughs> כן, כן, <laughs> <laughs> <זה> כן, <laughs> ברור, <laughs> זה ישנו <laughs> שם, הדבר הזה, הדבר הזה בהחלט נמצא שם, ויש בהחלט מקום. <laughs> לא לעשות יותר מדי. או נקודה שצריך להבין אותה, ואני אגיע לזה, אני מבטיח כי... תעשה את זה יותר מדי, בכל נושא, וגם כמובן ש... זה לא בכמות, זה באיכות. באיכות, בטח. זאת אומרת, אתה לא צריך לעשות סנדוויץ' עם כל הכבוד. הסנדוויץ' האחד שאתה עושה, זה כמו שהמורה זן אמר, כמו שאחד שאתה עושה, יש. כמו שהמורה זן כמו שהם עושים, just don't wobble. זאת אומרת, מה שאתה עושה, תעשה כמו שצריך. לא אומרים לך מה לעשות. אם אתה עכשיו עושה מדיטציה, אז תעשה את זה כמו שצריך. אף אחד לא אמר שאתה כל הזמן צריך לעשות מדיטציה. אם הוא עושה 40 שנה, אז אתה עושה את זה כמו שצריך? כן. כן. כן. אבל בעצם מה שאתה אמור לדבר עליו זה על ההקשר של ההתמקדות במדיטציה. לא. אני... זה מה ש... הוא דיבר. עכשיו <laughs> אני אסביר <laughs> מה הכוונה לכוונה, בכוונה, איפה זה נכנס לתוך שמונת הנתיבים, ואחרי זה אני אדבר בנושא הזה שהוא איזושהי אה, אה, איזשהו אופשוט אה, okay. של, של הדבר הזה, זאת אומרת, זה יכול גם להגיע למקומות לא נכונים, <laughs> אבל <laughs> כרגע כל דבר. כולל מדיטציה. כן. עכשיו, מה בעצם התהליך בכלל, הכללית, כאילו, התהליך של, ה, של ההתקדמות, אני יודע מה שאתם רוצים. ראשית כל צריך את החלק הראשון של ה... Uh, אפשר להגדיר את זה בתור להרגיש סבל, זאת אומרת, אנחנו מרגישים שאנחנו סובלים, או שאנחנו מרגישים שהעולם... משהו פה דפוק, כאילו, משהו פה לא בסדר, משהו, יש לנו איזושהי נחת, ואז אנחנו רואים שהצורה שאנחנו כרגיל, או אנשים רגילים, או אנחנו כרגיל מסתכלים על הדברים, היא פשוט לא עובדת, ואז אנחנו מבינים שאנחנו רוצים בעצם להגיע למשהו אחר, ואז בעצם נוצרת הכוונה. מה הכוונה שלי להגיד? שאנחנו לא יכולים להגיע לכוונה מתוך רצון להתכוון. זאת אומרת, כי יש פה איזושהי סתירה פנימית. אנחנו צריכים להגיע להבנה עמוקה, וממנה בעצם הכוונה נוצרת כאילו בעצמה. צריך להבחין, כי הנושא הזה של רצון הוא נושא מאוד בעייתי, והוא קשור לנושא שדיברת עליו, ואנחנו נדון בו אבל אתם צריכים להבין, זאת אומרת, אי אפשר להחליט לרצות להתכוון, זאת אומרת, אפשר להחליט, אבל זה לא עובד. הבנה, המוק... כי, כי למשל, אם למישהו קורה משהו שנותן לו איזשהו זעזוע, אז יש סיכוי שבאותו רגע הוא מאוד מאוד מכוונן. יש גם סיכוי שהוא בכלל באוף לגמרי, כן? אבל יכול להיות שזה הרגע שבו הוא מתחיל בעצם את הכוונה. ועכשיו אנחנו צריכים להבין עוד דבר, הכוונה הזאת היא בעצם דבר שנמצא אצלנו באופן אופטימלי כל הזמן ברקע. ואני אתן דוגמה. אנחנו נגיד עכשיו יושבים במדיטציה, ועולה בנו מחשבה. פתאום, אנחנו רואים שזאת הייתה מחשבה. עכשיו, בעצם איך אנחנו רואים את זה? הרי כאילו עכשיו המחשבה היא השולטת אה, בכיפה. Mm -hmm. איך פתאום אנחנו כאילו רואים את זה? אה, בעצם, כשהתיישבנו לעשות מדיטציה, הייתה לנו כוונה מסוימת. והכוונה הייתה להתרכז נגיד בנשימה. הכוונה הזאת נשארת גם כשאנחנו חושבים, וכשהמחשבה נגיד טיפה נחדשת, אז היא צצה עוד פעם. היא ישנה כל הזמן, עכשיו כמובן בהתחלה היא יותר חלשה, ולכן יותר קשה לנו לחזור אליה, אבל תחשבו על זה, שהרי זה לא יכול להיות שהמחשבה הביאה לקץ של המחשבה. מחשבה יש לה תכונה אחרת, היא גוררת עוד מחשבה, והיא גוררת... אפשר להגיד שהמחכבה היא ספציפית, וגורמת הכוונה לחזור למחשבה. זה היה, כן, אם בעצם שם תקלה. כן, כן, כן. כן, אבל צריך להבין שהכוונה הייתה שם קודם. היא כל הזמן צריכה להיות ברקע. בשביל שהיא תעלה. לא, לא, לא, לא, לא. הכוונה מתחילה זאת אומרת, אצל בן אדם שאין לו כוונה, זאת אומרת שהוא מפוזר וזה, ואין לו שום כוונות מיוחדות ואין לו שום דבר שמוביל אותו. יכולה להתעורר כוונה מכיוון שהוא הגיע למסקנה ש... או מודעת או לא כל כך מודעת, שאפס משהו פה לא עובד. או שהוא סובל, או שקרה לו סבל נוראי, זה ההתחלה בעצם של כוונה. הכוונה היא שאתה לא יכול להתחיל את הכוונה מתוך אה, אה, החלטה שמעכשיו תהיה לי כוונה. צריך את, קודם את התובנה, התו, את ההבנה שיש צורך בשינוי, לא שאני רוצה שינוי. Yeah. מאוד, אה, אה, תכף אנחנו נדבר, זה, זה קשור גם כן לדבר הזה, זאת אומרת, הנושא הזה של הצבת יעדים, הפעלת כוח רצון, כימות של המצח והנחת מגבות רטובות על הראש, כל הדברים האלה הם לא מקבלים יחסי ציבור טובים בבודהיזם. אם אתם מכירים, היה לנו כזה באנגליה, תנור גז כזה בבית, שהחימום הוא על גז, עכשיו, יש שם פיילוט כזה, מין להבה קטנטנה שכל הזמן עובדת במינימום מינימום, ואז כשאתה מסובב, אז הכוונה, היא כאילו מין פיילוט כזה. עכשיו, אם הפיילוט קווה, שזה גם כן קורה, אתה תפתח את הגז, שלא נדע. אז זה משהו שנמצא כל הזמן ברקע מאוד מאוד שקט, אבל הוא ישנו כל הזמן. עכשיו, אם אנחנו <coughs> החלטנו כאילו שאנחנו כבר יש לנו כוונה, ו... למה אנחנו בעצם לא יכולים לה, לה, לה, להגיע לשקט של כוונה בצורה רצופה? למה אנחנו לא יכולים שיהיה לנו כל הזמן בעצם את, ה, את הכוונה הזאת? שצריך שוב להבין, הכוונה הזאת בעצם היא זאת, למשל, שמביאה לנו את השקט, כי היא ערנית ורואה שיש משהו שמפריע לשקט. אז יש לזה הרבה סיבות. הסיבה הראשונה היא שאנחנו, ושוב, זה מין, מין גלגל כזה, זאת אומרת, אם אנחנו נמצאים באיזושהי סיטואציה, אבל אנחנו לא ממש בסיטואציה, וזה חלק גדול מהחיים שלנו, זאת אומרת, כן, אנחנו עושים את זה, אבל יש עוד משהו שאנחנו חושבים עליו, ויש, פה דרך אגב גם נכנס הנושא של ה... של ה... עם מטרה, כן? אם יש לי איזושהי מטרה ואני עושה את הפעולה הזאת בשביל להגיע למטרה, אז אני נמצא פה בעצם בשני מקומות. זאת אומרת, אני פה עכשיו עושה את הפעולה, אבל הפעולה היא לא חשובה כשלעצמה. היא הרי רק אמצעי להגיע למטרה. ואז אני בעצם לא נמצא פה ב-100%. עכשיו, אם אני לא נמצא פה ב-100%, אז מה שנקרא, מה שקורה, זה כשאני עובר לשלב הבא, נשאר לי איזשהו זנב מהפעולה הקודמת, אני לא סגרתי אותה בעצם, בעצם כמו שצריך. וזה משאיר לנו איזושהי סוג של פרנויה קטנה, זאת אומרת שהדבר ההוא לא סגור, יש סיכוי טוב שבאיזושהי הזדמנות קרובה אנחנו נעשה לזה ריפליי. שלא לדבר על זה שאני אגיד, האם אה, היינו עושים את זה ככה, אז היה קורה ככה וככה, ואז הוא לא היה אומר לי את זה, אבל אז אני הייתי אומר לו את זה, וכולי וכולי וכולי. זה הכל תוצאות לוואי בעצם של פעולות שלא נעשו במאה אחוז. עכשיו, זה בכלל לא חשוב מהבחינה הזאתי אם זו הייתה הצלחה גדולה, או שזו הייתה הצלחה קטנה, או שזה היה כישלון קטן, או שזה היה כישלון גדול. השאלה האם עשינו את זה באמת באותו רגע עם כל מה שיש לנו, ואם כן, האם הצלחנו לעזוב את זה. וזה, אתם כולכם כבר מכירים את הסיפור על השני הש... נזירי זן שעמדו בפני הנהר, ומי רוצה לספר? <laughs> <laughs> אני. אז אני אעשה את זה בקיצור. שני נזירי זין הגיעו לנהר, עמדה שם נערה מסכנה, כולה רועדת מקו, ואמרה שהיא מוכרחה להגיע לצד השני של הנהר. אז אחד ישר לקח אותה בידיים, והעבירו, הת... והעבירו אותה את הנהר, הוריד אותה שמה, ושניהם ממשיכים ללכת, ואחרי איזה חצי שעה הנזיר השני אומר לו, אבל אתה יודע שזה נגד הנדרים שלנו, ליגוע בבחורה. אז הוא אומר לו, כן, זה נכון, אבל אתה יודע, אני השארתי אותה שם על ביתת הנהר, ואתה עוד סוחב אותה. אז זה... זה בדיוק מה, ש... מה שאנחנו עושים המון פעמים, זאת אומרת, אנחנו, אפילו אם מה שעשינו זה כאילו לא נכון, אבל עשינו את זה כמו שצריך וגמרנו עם זה. עכשיו, הדבר השני שהוא יותר רדיקלי, ואני מתאר לעצמי שיכול להדיר את שנתם של כמה אנשים, אבל אני בטוח שאתם תסתדרו עם זה. אנחנו כאילו נמצאים, כאילו, שוב, הכל בכאילו, במסע רוחני, נכון? כאילו מתקדמים לאנשהו. אם אנחנו מתקדמים לאנשהו, אז אנחנו צריכים כאילו למדוד מה אנחנו עושים. וזה, איך אנחנו מודדים? לעומת איזשהן תוצאות שהאמת, אנחנו לא אומרת, אנחנו כאילו שואפים לאנשהו. ואז, שוב פעם, אנחנו לא נמצאים פה, אלא אנחנו נמצאים במסע. אנחנו נמצאים במסע, זה ברור שהסוף הוא לא פה. וזה גם כן משאיר לנו איזשהו מקום, אנחנו... האם עכשיו אני כבר בסדר? לא, כנראה שלא. זה משהו שקשור ל... לה... אז, אז, מה זה אומר? שהכל בסדר, זאת אומרת, מי שלא יבוא בשבוע הבא, זה בסדר גמור. <laughs> אבל, אבל אתם מבינים שאנחנו צריכים להבין יותר טוב את המשמעות של המסע הזה. אומרת, והמסע הזה, אפשר להגיד את זה, זה, הוא פחות מסע בזמן, מאשר הוא מסע בעומק. אז אם למישהו זה לא מובן זה בסדר, okay. אם okay. למישהו... Okay. Okay. אז אמרתי, זה okay. okay. יותר... לעומק, okay. אנחנו צריכים להגיע יותר בעומק שלנו, אנחנו <laughs> לא צריכים להגיע למקום אחר, okay. צריכים יותר להבין מה קורה פה, והפה כל הזמן משתנה, כי הזמן כל הזמן משתנה, הנסיבות כל הזמן משתנה. עכשיו, הסיבה הכי קשה <laughs> לחוסן <laughs> הסיבה שהיא הכי משמעותית בעצם, וזה שאנחנו לא מצליחים להיכנס לאינטנשן כל הזמן שהוא דדיקייטד, זה התוצאה של האינטנשן. התוצאה של האינטנשן בעצם זה שקט. עם השקט הזה קשה לנו לחיות. השקט הזה אומר בין היתר, וזה יהיה בשיעור אחר, שאין בעיות, אין אני, אין שום דבר שצריך לעשות, ויש שקט. עכשיו אנחנו בעצם רוצים, כמו שאמרנו קודם, אנחנו רוצים שקט אבל רוצים שקט מאולף, אנחנו רוצים שקט בתנאים שלנו ומה <אף> זה לא אומר? מה? <אף> כן. <אף> כן, כן כן כן אבל שקט בכלל זה לא שעמום אין שום קשר ביניהם הוא גם כמובן לא אומר חוסר מעש, הוא אומר שקט. עכשיו, אז למה, כל כל בסדר. בסדר. לא צריך לא לעשות לא כלום, זה לא, סיבה, זה, זה. סיבה, זה לא אמרתי שאין לעשות, מה לעשות, אבל זה לא אומר שאין לעשות. זאת אומרת, נגיד שאני עומד ב, בסיטואציה מסוימת, הסיטואציה תכתיב לי מה לעשות, לא אני. זה הבדל של יום ולילה. אני אהיה כל כך פתוח ופנוי, שאני אהיה עם הסיטואציה ב-100% ואני אעשה מה שבמרכאות צריך לעשות, אבל לא צריך לעשות כלום בעצם. יש פה פרדוקס מסוים, אבל... זה אני לא מבינה. שאין שום מטלות. כן, כן. זה לא שאם מגיע חשבון חשמל לא משלמים אותו. אבל אם לא מגיע אז לא דואגים. בדיוק. ממש ככה. כן, כן, כן. שיפוץ. כן, כן. שיפוץ. שיפוץ של הבית. כן. כן. כן. וואחד מסוים. כן. ובאמת, מי אפשר לומדת לפני זה, ואני באמת רוצה לעשות את זה ב... אפשר לבוא יהיה עשרה דברים לעשות, אני אעשה רק את ה... כן. ככה את זה, כל דבר יבוא בי כל דבר יבוא בי בסוף הכל יהיה בסדר. אז מה השאלה? לא הבנתי. לא השאלה, אלא, אלא... אני רק אומרת, אני מנסה לעשות לעצמי, שאני אומרת להגיד, שאלה, ולא, ולא. להעביר, להגיד לעצמי, לא לחשוב על מה שאני צריכה עוד עשרים אלף דברים שאני צריכה לעשות, כן. אלא רק לעשות את הדברים הקטנים, הקרובים ביותר, כן. ולחשוב שבסוף הכל יסתדר, אנחנו עוד שנתיים נהיה כבר פרייזס, נכון, איך, איך לחיות את זה באמת ככה, ולא כל הזמן להיות ב... נו, אבל עוד לא שנתיים שבא. זה באמת יהיה נכון, בסדר, כן. שלא לדבר על זה שבעוד חמישים שנה הכל יהיה בסדר. אבל השאלה אם בשנתיים האלה את תסבלי, כי את מתנפסת לטלוויזיה. אז זהו, זהו, זה זה לא שתגידי, לא אוקיי, זה שנתיים, שלוש. בסוף בסדר. השאלה איך את מתאמצת לזה <laughs> במהלך הסופה של התופעה הזאת? הקונפליקט <laughs> בין... שיש המון דברים שצריך לעשות יש המון דברים שצריך לעשות. מה צריך לעשות? תני לי דוגמה. לעשות את הטבלה של כל הדיירים, כל אחד מהו שני. יש המון דברים שצריך לעשות. איך לעשות אותם? למה צריך לעשות אותם? מי? מה? כן, בסדר, יוקיי. אבל... ולעשות את זה, וכאילו, לא לחשוב אני צריכה לעשות את זה, לעשות את זה, נו אז מה הבעיה? אז זה שקט, אבל זה שקט, זאת אומרת, להפוך את הדבר, בואי נגיד ככה, יש משימה ויש להפוך אותה לבעיה, אם את לא הופכת את זה לבעיה, אז היא משימה, עכשיו, אני לא אמרתי שאין משימות, אין בעיות. עכשיו, אם תחשבי על זה, כאילו, מי החליט שאת אחראית על הדבר הזה, למשל? לא קורה. מי החליט? מי החליט. אוקיי, בסדר. אז כשהחלטת, כשהחלטת, היית צריכה להבין שזה אומר... רגע, ש... אני יכולה להרוג אותו? לא, לא פה. לא, לא, לא. קח למה להרוג אותו? רק אם את רוצה להרוג. למה להרוג אותו? אפשר להעיף אותו. מה? אתי כבר... אתי, תדעו לכם, אתי נפגשה פנים אל פנים עם ג'וק בשירותי, ואפילו לא צעקה. וואו. הייתי בבית, עץ נפל באמזונס, היא יצאה וסיפרה לי, בגאווה גדולה, מה? מעניין בה התראייה לה תפגוש נחש צפר, אם היא תדע שזה נחש צפר, אם אז, אז, אז אז אני, אני רק, רק בקצרה, אני חוזר על זה. אם את יודעת שאת בעצם החלטת, את הכנסת את עצמך לנושא הזה, שזה בסדר גמור, ופחות או יותר הבנת מה זה הולך להיות, אם לא הבנת גם כן לא נורא. עכשיו זה המצב, לקחת על עצמך קומיטמנט, משום מה, את, דרך אגב, את יכולה בכל רגע ורגע להחליט שאת לא רוצה לעשות את זה. את מחליטה כל רגע ורגע שאת כן רוצה לעשות את זה, אז תעשי את זה. בסדר, אין פה, אין פה, שוב, אני גם לא אומר שכשאתה נוסע באוטו באמצע הכביש, אתה פתאום אוזף את ההגב, אומר, טוב, הכל יהיה בסדר, נראה לאן האוטו ייסע. לא, לא. תנסי אותו. עם המשאית זה... Don't try it at home. אז, אז, ה... אני חוזר שוב למה שדיברנו עליו, על השקט. השקט הזה הוא מפחית את האני שלנו. זאת אומרת, את ה... תכף נדבר על האני קצת, אבל אנחנו בעצם רוצים איזושהי שכבה של רעש. אנחנו רוצים שהיא תהיה דקה, שתהיה בשליטה, אבל היא תהיה בינינו ובין השקט הזה. השקט הזה לא ממש מקובל עלינו. מה? אימה. כן, חרדה. בסוף המדיטציה שיושבים פה, יש רגע של שקט. הוא בסאונד. נכון. צריכים לעשות כן, עושים רעש לבן, כן. עכשיו... בעצם... לא אמרתי שצריך לעשות. אפשר, לעשות. אבל אם המסים, בחירה שלנו. קל להגיד, שמתלווה אליה כן. אז היא, או, את כן יכולה להגיד, אבל מה זאת אומרת משימה שמתלווה אליה מתה? תני לי דוגמה, אני צריך דוגמאות, את יודעת. ללכת, כן. אה, אה, לכבוש מישהו כן. אה, שאתה יודע שאתה צריך לשכנע אותו לא לעשות משהו שהוא כן. לא רוצה <laughs> כן. נו אז מה הבעיה <laughs> לכי תנסי לשכנע אותו <laughs> א' אם אתה יודע שהוא לא רוצה אז כבר אין לך מה להפסיד כי אם הוא יגיד לך לא זה היה ברור כן? אבל <laughs> את צריכה לבוא ולעשות את המיטב שאת יכולה בשביל לשכנע אותו. זהו, פה זה מתחיל ופה זה נגמר. למה? מה זה לשכנע את המיטב? אם יודעת לרקוד, שתרקוד, אם יודעת לחייך, שתחייך, אני חושבת שאם... רוצים לשכנע מישהו. נכון, נכון, בדיוק. אם אני לא מציבה מטרה... למה? תציבי מטרה, אבל אל תתני את העושר שלך במילוי שלך. אז אל תלכי לפגוש אותו. אז אל תלכי לפגוש אותו. למה? אני חושבת שיש החלק הזה, החלק הזה לא יפריע לך, אבל כל מה שאנחנו צריכים בעצם זה לראות איך אנחנו רואים אותו. זה מאוד קטן. בטח. אבל שוב, אבל אני אומר, אני בבן אדם, יש אנשים שאוכלים את זה יותר. נכון. הסטארטאפים הם מתחילים, והם אומרים, אני אגיע לשם. כן. מי זה האנשים? זה האנשים. אני הייתי, ותלוי אם בסטארט הראשון, הראשון, השני או השלישי, כאילו בשלישי כבר ידעתי ש... אבל, את יודעת מה אני עכשיו? נכון, שהמתח הזה הוא שמניע אותנו, והמתח הזה הוא שעושה את הדברים. כן. כן. ברגע אז אני גם, האנרגיה שלי מתארת ואז המתח מאוד גדל, ואז גם האכזבה, בסדר, אז בחרת בדרך הזאת. אני לא בצדודות. בסדר, אז לא, ראשית כל יש משהו באמצע. ודבר שני, בחרת, לעבוד במוד הזה של מתח גבוה עם סכנת התחשמלות. זה לגמרי לגיטימי, אני רק אומר לך שיש דרך אחרת. גם יכול להיות שאת מצליחה בשיטה הזאת. שוב, אנחנו, שראה, אני, כאן, כאן, כאן כאן. מובטית, השאלה שוב פעם, האם את, האם את סובלת? זו השאלה היחידה שהבודה בא לפתור. האם את סובלת? אם את סובלת, זכותך המלאה להמשיך ולסבול, יש פה איזושהי הצעה איך להקטין את הסבל. זה הכל. זאת אומרת, פחות... אמונה בכוח הכוח <laughs> ויותר התבוננות. זה הכל. וכמו שאמרתי, אנחנו שוב פעם חוזרים לנושא של השקט. זה נכון שז'בוטינסקי עליו השלום אמר שקט הוא רפש. הבודהיסטים לא חושבים כך, אבל הם... מה? כן, אבל אנחנו צריכים לראות שהשקט הזה הוא מפחיד. עכשיו השאלה הגדולה בעצם זה הוא מפחיד את מי? הוא מפחיד את האני האפקטיבי שלנו ואנחנו תכף נטפל בו טיפול די קטלני אבל כן זה, זה לשקט כן זה של החלות, שאומרים, כן לגוף נטר. כן יכול להיות, יכול להיות כן האישה, כן נכון, נכון, זה מה שאמרתי שלפעמים זה מגיע מתוך סבל, מתוך בעיה, מתוך צרה, מתוך... כן, כן, אז זה עוד אחת מאותן... עכשיו זה לא שבן אדם, הוא פתאום מבשרים לו איזה בשורת איוב ואז פתאום הוא נהיה שקט. אבל אז הוא מבין ש... שיש מקום לחפש. ושאלה, כמה דדיקיישן יש לו לחיפוש. ורובנו מתחילים עם זה שכן, אנחנו מוכנים לחפש, אבל לא רוצים למצוא יותר מדי מהר. זאת אומרת, אנחנו רוצים איזשהו... יש גם דבר כזה שאנחנו כאילו מחליפים את האני החומרני שלנו, את האני התאוותני שלנו, באיזשהו אני רוחני. זאת אומרת, מעכשיו, מעכשיו, אני מחפש את הפתרון ברוח, אבל אני עדיין בטוח שאני יכול... להתאמץ, כמה שאני אתאמץ וזה, וכמה שאני אעשה יותר מדיטציה וכולי, אז שוב, <laughs> זה ä, ä, ä, ä, בעיה ידועה, זאת אומרת, ואנחנו יודעים, זאת אומרת שיש כאלה שהם, זאת שהם... כן, הם, הם, הם לוקחים את כל הבעייתיות שהייתה להם פה, והם עושים לה טרנספורמציה למשהו רוחני. והם עדיין שאפתנים, והם עדיין אגרסיביים, והם עדיין פסקנים, והם עדיין... אנשים הם אופסידים, שהם היו נגיד ועוד אורליג, וזה קצת גדול סידר עליו. כן, כן, כן. עכשיו, מבחינה מסוימת, אפשר להגיד, זה צעד נכון. זאת אומרת, עדיף שתפנה את האנרגיות שלך לנושאים רוחניים, מאשר שתפנה אותם לחיפוש אחרי עושר אה, בעין, או אחרי אה, אה, פרסום, או אחרי אה, אה, אה, לא יודע מה, כל מיני, כל מיני דברים כאלה, כי, בדיוק, כי שם יש סיכוי שבדרך, כיוון שזה האופי של הדרך, לאט לאט אתה תבין שזה לא המקום וזה לא יוביל אותך. ושוב, אני תמיד חוזר על זה, הפרדוקס, כאילו, הפרדוקס הבסיסי של המדיטציה. אם אנחנו עדיין לא נמצאים בשקט, בואו נעשה מדיטציה. למרות שמדיטציה היא לא מטרה. מדיטציה היא אמצעי. והעובדה היא אבל שבודה המשיך לעשות מדיטציה, לא יודע, אולי בשביל לתת דוגמה לחבר'ה, אבל... <coughs> עכשיו, מבחינה מסוימת, הפחד הזה שדיברנו עליו, מפני השקט, הוא בעצם מבחינה מסוימת יוצר את העני. כי העני... זה בעצם אה, אה, מחשבה, האם זה מקובל עליכם לפחות בצורה אה, אה, אינטלקטואלית, זאת אומרת שהאני זה מחשבה, או שאנחנו עוד חושבים שזה משהו יותר מזה, אני שואל, בסדר, זה נטפל בזה, בהזדמנות, אבל אני רק נותן ספוילר, זאת אומרת, שהאני זה תוצר של המיינד שלנו. זה איזשהו מודל קטן של איש קטן שיושב בתוך הראש שלנו, אבל המודל הקטן של האיש הקטן זה תוצרת המיינד שלנו. אני בסדר. כן. כן, הוא עבר אלינו, כן, כן. עכשיו, אתם זוכרים את הסיפור על נער הפעמון? תסביר שקט למישהו שיש לו כל הזמן פעמונים בראש. לא בראש. יש נער אחד שגדל במנזר, ובמנזר היה פעמון, אבל הפעמון הזה היה מישהו שזה היה התפקיד שלו שכל הזמן היה מדנדן בו היה, כשהוא היה כמעט נגמר הוא היה נותן עוד פעם עוד איזה פליק וכל הזמן היה שם צליל של פעמון עכשיו אתה בא אליו ואתה מספר לו שמישהו הבטיח לך חמישים דולר אם תצליח להסביר לו מה זה שקל אז... אומר לו תשמע שקט זה כשאין רעש, הוא אומר אבל מה זה אין רעש? כל הזמן, כל הזמן יש רעש אבל אני בטוח שאם תמשיך לדבר בסוף תצליח להסביר לי מה זה שקט, אז אתה מסביר לו עוד פעם מה זה שקט אבל הוא לא יכול להבין מה זה ואתה ממשיך לדבר והוא אומר לך בסדר הבנתי אבל לא באמת הבנתי כי עדיין, עדיין יש רעש זאת אומרת, השקט זה דבר שאי אפשר להבין אותו מתוך הרעש ואי אפשר להבין אותו עם רעש והמחשבות שלנו הן רעש זאת אומרת שבאופן עקרוני את השקט אי אפשר להבין עם המחשבה אי אפשר עכשיו אני אתן דוגמה יותר פשוטה האם אפשר להסביר במילים מה זה טעם של תאנה? אין לי וולונטירס? אי אפשר. אי אפשר. איך יודעים מה זה טעם של תאנה? לוקחים תאנה ונותנים ביס. אחרי זה לא צריך להסביר כלום. ואז? איך מסבירים השקט? כן, יושבים במדיטציה פעם ועוד פעם ועוד פעם שאלה מה זה, שאלה מה זה, שאלה מה זה יבין. תני לי דוגמא. רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. תני לי דוגמא, אני מוכן לדבר על כל דבר, אבל אני צריך דוגמאות. נו, תסבירי לי מה זה שלווה. בסדר. אני מבינה מה היא אומרת. בטח, גם אני מבין. לא, אני ביקרתי את הדוגמא שלי. תמיד קורה תיאור. כן. כן. כן. התיאור עבר לך. את מדמיינת לעצמך איך הרגישה... אליזבת בסיטואציה הזאתי והזאת. לא, אני יכולה לבכות, אבל זה יכול, גם יכול, של... כן, את יכולה לבכות, כן. אבל זה מתוך, מתוך החוויה שלך, yeah, לא שלה. משהו, uh... את עשית איזושהי רפליקציה. עכשיו, אני יכול להגיד לכם בהחלט שאפשר לבנות מודל תיאורטי אה, מילולי של שקט. אפשר, שום בעיה, אבל זה לא שקט. זה תיאור של שקט. מתוך המילים האיסור להבין עד שלוחבי תצא לדבר. אני חושב ששום דבר את לא יכולה להבין מתוך מילים, אלא אם כן, נגיד, גם בקושי אנחנו מדברים בתוך מערכת מסוימת, נגיד של מתמטיקה, שבתוך המערכת הזאת, כיוון שכולה, כולה רק מילים וסימבולים, את יכולה לעבור מדבר אחד לשני. אבל אחרת, איך תסבירי לבן אדם עיוור מה זה הדור?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 להסביר לך או לאחרים איזה שהוא מושג כזה. את יכולה לתת את ההגדרה, יש מילון, יש הגדרה, אבל על פי רוב זה בסוף יוצא סיבובי, זאת אומרת, יש שם איזה מילה שאת צריכה לבדוק אותה, והיא תפנה אותך למילה אחרת, ובסוף את תגיעי שוב פעם לשם. כל, כל השדה הלשוני הוא שדה אחר, ואנחנו צריכים, והדבר וה הכי חשוב, שאנחנו צריכים להבין זה זה. זאת אומרת, עד כמה המילים הן מוגבלות בתיאור של הדברים עצמם. אפילו, אה, אה, אני פה לקחתי דבר שהוא הוא, הוא יחסית קשה, אבל אה, אם נגיד את, אה, את למדת פעם את בובר אולי, או שמעת, יש את הנושא של אני ואתה ואני ואלאז. אני ואני נמצא בקשר של אני ואתה עם הדבר, רק שאין בינינו שום דבר. כולל מילים. אם אני מתחיל לתאר את הדבר, אם בפה ואם בראש, אני כבר לא בדבר. והכוח שיש למילים זה כוח שאנחנו נתנו לו. עכשיו, אני לא מזלזל בכלל בדבר הזה, זאת אומרת, זה דבר נורא חשוב בשביל קומוניקציה, וזה דבר חשוב מאוד בשביל מדע, וזה דבר נורא חשוב בשביל המון דברים. אבל כשמגיעים לשטח הזה, שבעיניי הוא השטח שבאמת חשוב, כי הוא השטח של הבנת מה קורה אצלנו, אנחנו צריכים להבין את המגבלה של כל הדברים האלה. וכל זמן שלא ניסינו אישית, להתמודד עם זה, אז אנחנו יכולים לחיות עם ההנחה שאיתה גדלנו אותנו שהכל בעצם, שאפשר לתאר את הכל והתיאור הוא אקוויוולנטי לדבר אנחנו צריכים להבין שהתיאור הוא תיאור והדבר הוא דבר ולכן אמרתי שדבר פשוט כמו טעם של תאנה הניסיון לתאר אותו במילים מגיע מהר מאוד למבוי סתום כן, כן, כן כן כן כן נכון נכון מישהו בכאד, מי הרוב, כן. לא משנה כמה, לך, לא כמה אתה רוצה, אתה, מי, כן. אתה זה לא יכול לעבור, אני לא יודע על מה אתם מדברים בדיוק, <laughs> <אבל laughs> <יוסף. laughs> אה, יש פה, יש פוסט, מה שנקרא ברוסיה סמיזיאט, ספרות, ספרות, ספרות מחתרתית, בסדר, בסדר. כן, אז, כן, למדנו אותו פה. כן, כן. מה? זה אותו דבר. כן, כן, אבל הוא אומר, כן, <שאנת> שעם הלשון אתה הולך בעצם <שאנת> על, ש... <שאנת> על... <שאנת> על... על... על... על שביל של אבנים שלמטה יש תהום ואש. <שאנת> ו... <שאנת> <שאנת> <שאנת> יכול להיות שזה, <שאנת> כן, כן, כן, בטח. <שאנת> ואנחנו, עכשיו שימו לב, בעצם, כשאנחנו מבינים את זה, זה בכלל, זאת אומרת, זה הופך מבעיה ללא בעיה. הלשון כבודה במקומה מונח, זה בסדר, אנחנו לא בעד להיות אילמים, אבל אנחנו צריכים להבין מהי, ולא לתת לה כוח שאין לה. כן. כן, כן. בכל מקרה, אף יום היא, אין דבר כזה במגוון תם. אין, אין. זה דבר לגמרי סינתטי, כן. כן, כן, כן, בהחלט. אבל, אבל... אבל, יש לי חדשות טובות. א', השקט הוא אותו דבר, כיוון שהוא ריק, הריקות היא כן אותו דבר. ועוד דבר אחד, זה שכשאנחנו נראה... השקט הוא אותו דבר? כן, הוא אותו שקט, הוא לא אותו דבר, הוא אותו שקט. למה זה מערער? טוב, זה מערער סופשיילת. לא הבנתי. לא נכון. אותו דבר. אני אגיד מה שאתה רוצה להגיד. שקט הוא שקט. אם אנחנו כולנו נביא למצב של הרגשה של שקט, זה כולנו תגובה. אנחנו לא יכולים לתאר את זה במילים. בטח. כן. זאת אומרת, הטעם של הטענה הוא ספציפי, אבל השקט הוא שלנו, כולנו, אותו דבר. כן. זה מה שהגודל אומר. לא, לא, די לא, די לא די גם מה כן. של הטבע הוא רוצה, אתה יודע. החוויה של השקט היא זהה אצל כולם, אם, אם מגיעים אליה סוף סוף. כן. זה מה שרוצים להגיד. זה משהו שקשור בעניין הזה שיש... לא רק זה. לא רק זה. זה. אז את תראי שגם חוץ מהשקט, גם הדברים שהם לא שקט הם אותו דבר. החלוקה לא <חלוק> ביני <חלוק> ובינך <חלוק> היא חלוקה של המיינד. פה, פה, לא בזמן, פה, כן. כן, כן, כן, אבל זה קצת ספוילר, זאת אומרת, אבל... זה ספוילר, מה, בשנה הבאה? כל אחד בזמנו, אבל אני אומר שלא, זה לא משהו שצריך להביא אותנו להרגשה שאין כלום, זאת אומרת, וש... ושאין סיכוי ושאנחנו נגיע לאיזשהו מקום שהכל יהיה... אנחנו צריכים להבין את המגבלות של הכלים שאנחנו עובדים איתם, בעיקר את המגבלות של השפה, את המגבלות של המודל הזה שאומר שאני אני ואתה אתה, וכשאנחנו נבין אותם אנחנו נוכל להמשיך להשתמש בהם בצורה מושכלת ושלא תגרום לנו סבל. זה מה שחשוב בעצם. איפה אנחנו אז eh, אני אתחיל עוד משהו שקשור לזה ותפסיקו אותי. ש... ש... שתוכל ללכת. Uh, יש משהו שנקרא, uh, שוב, עם הכוונה, אתם זוכרים, כל הזמן עם הכוונה. זאת אומרת, הכוונה, אתם זוכרים, זה הדבר הבסיסי הזה שמתעורר אצלנו בגלל שראינו ש... Uh, uh, משהו עם הדרך המקובלת לתפוס את הדברים ואת העולם אפס לא עובד ואנחנו בעצם אפשר להגיד שאנחנו צריכים איכשהו בינתיים אנחנו צריכים לתחזק את זה בסוף לא צריך לתחזק את זה כי זה כל הזמן כבר מתחזק את עצמו אבל וזה כמובן נהיה יותר חזק כשיש שקט יחסי, למשל כמו בזמן מדיטציה אתם תראו לאט לאט שזה ישנו גם כשלא במדיטציה כוונה זה דבר, אה, למודעות של של של תראי, גם מודעות בעצם קיימת כל הזמן רק שלפעמים אנחנו לא מודעים לזה. אני, אני מוכרח לה... גם. קצת קטן מאחורי. כן. נסיגה טקטית. כן. כן. מתחת הרעש. כן. יש שקט. מתחת הרעש. אני מדבר בשקט. מתחת כן. כמו שמתחת האותיות השחורות. יש דף לבן. מתחת המסך של הטלוויזיה, יש מסך, מתחת לדמויות, יש מסך, יש שם כל הזמן, אז גם השקט יש שם כל בוודאי, אז גם הכוונה יש שם כל כן, רק, צריכים לא להפריע לה, ולא, הערה בעין, שאני גיליתי על עצמי, כן, שאני יותר עסוק במשהו שדורש מיקוד, כן, לא אמרתי שהוא חשוב, אבל הוא דורש מפות, כן, יותר שקט, נכון? זאת אומרת, ככל שהרעש, כאילו קצת, השקפה של הרעש יותר חזקה, אבל היא יותר... לא, לא, לא, לא, לא. זה הכוונה לגמרי. אבל, כן, אתה... הכוונה. כן, אתה לא... זה לא רעש. לא כל דבר שהוא לא שקט, הוא רעש בעצם. זה מבטל את הרעש. בסדר. כן. זה גם... פתאום, הרעעת עלינו. מה? הרעערת על הכל, זה הרבה יותר סבל. כמה... יכול להיות, אבל אם זה... כן, כן, כן, זה אמרתי, א', זה שיעור למתקדמים. א', זה שיעור למתקדמים. ובית, מה שאת מתארת זה בסך הכל מודעות יותר גדולה. עכשיו, הסבל הזה כאילו שמתגלה, היה שם גם קודם, עכשיו את יותר מודעת אליו. אם את יותר מודעת אליו, את יכולה להתייחס אליו. אם את יכולה להתייחס אליו, את יכולה... להתעסק איתו כאילו, וכשאת מסתכלת לו בעיניים, הוא פתאום נהיה קטן. אבל זה בסך הכל מה שקורה זה שזה יותר מודעות. <ספ> <ספ> וזה לא קו לגמרי לינארי, זאת אומרת התפקיד שלי זה כל פעם לערער משהו ובסוף אתם תראו שאתם לא צריכים אותי בשביל לערער, כשהכל יתערער אז הכל יהיה בסדר, כי right view is no view אז אם היה לכם view מסוים ואני עכשיו הצלחתי קצת לערער אותו, יש פה אנשים שהם לא היו כל כך, אז הם, הם, הם לא כל כך התערערו, <laughs> <laughs> אבל אני יודע מה, זאת אומרת, אני מקווה שאני יודע מה אני עושה, אומרת, <laughs> אבל זה חשוב. בגלל זה כשדורון דיבר על, על ההתמכרות למדיטציה, אז זה, זה, זה נכון, זאת אומרת, <אח> <אח> היה פעם איזה מורזן שהלך עם התלמיד שלו, והתלמיד אמר, כן, אני עושה עוד מדיטציה ועוד מדיטציה ועוד מדיטציה, ואז הם עברו ליד צפרדע כזאתי שעמדה על הסלע, זו של אותו, זה מה שאתה רוצה להיות? אז לא. אבל זהו, ג'ק פונס, חצי מהספר? איזה ספר? יש הרבה. זה פרץ.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 המודעות הזאת, זה מייצר את סרטים. כן, כן. זה כאילו פרי שדיברנו על זה, זה... קומפשן. לא, באמת. את לא תקבלי את זה שהם לא שם. ותביני שהם לא שם. עכשיו, זה לא כל כך קשה, כי אנחנו זוכרים את עצמנו. יש לנו דוגמה מצוינת שאנחנו מכירים מכלי ראשון. לא, למה זה ככה? כן, כן. תגיד, אם אתה היית בדרך ואת צידו. היה הרבה זמן, כן. מצידו או מצידך? אוקיי, אז אם זה מצידו... אז שני דברים, א', זה, השמט, זה, זה, זה בעיה שלו, אבל ב', זה גם אשמתך. כי את הראית לו שאת כבר מתקדמת ואיפה הוא נמצא וזה. אז זה, אין שמה, לא היה קומפיישן. עכשיו, מצידך, באמת, קומפיישן, זאת אומרת, ראשית כל, את צריכה להבין שהבחור הזה, יש לו בודה מיינד בדיוק כמו שלך. זאת אומרת, אם הוא ירצה, הוא, הוא יכול לעשות את זה. בדיוק כמוך, אין לו שום נכות מלידה, והוא יעשה את זה בזמנו החופשי. מה? מה תהום? למה? רגע, רגע, רגע, למה תהום? כי את חושבת... כי את רוצה לדבר איתו על זה? נגיד? אז זה בעיה. מה? אפילו אני אגיד לך משהו הכי פשוט. בדיוק על העניין שאני לא יכולה להסביר. למה יש לי תקשורת עם אלי בנושא ודיזיין? אבל שמעניין אותי לקרוא ספרים בנושא, לראות סרטים בנושא. כן, אם החוויה המשותפת הייתה בדיוק אחרת, לעשות מדיטציות, פתאום זה מחנה משותף שלא קיים. נו בסדר, ואם את פתאום נדלקת על משחקי הקייס והוא לא רוצה לראות את זה? בסדר, אבל זה נורא טוטאלי, ניזהרת. מה? האם את, שוב אני חוזר לשאלה הבסיסית, לא, האם, האם, אז אני אגיד לך בדיוק, האם, האם את מוכנה לתלות את עושרך, בזה שהוא יהיה ביחד איתך בדבר הזה? זאת השאלה. אני, אני, אני, זה נכון שאני מציע, נכון שאני, רק שנייה. אני... זה שהוא... בלי שתהיה את השפה הזאת, הוא... זה היה בעיה. רגע, לא הבנתי, אני... הוא לא סובל. הוא לא סובל. למה אנחנו סובלים? למה? לא, לא. אתה עוברת סבלת, באת לעצמי. יעני, יעני, לא סובל. רגע, נו, נו. את לא סובל, את מה הסיפור? רגע, הוא לא סבל מלכתחילה, כאילו, הוא טוב לו. ואת, רגע, רגע, ואת, לא, לא, רגע, רק שנייה, תנו לי, אבל מה היה לפני זה? מה היה לפני זה? את סבלת, והוא לא. עכשיו את סובלת אולי קצת פחות. והוא עדיין לא. אז למה, למה גדל הפער בעצם? אני אגיד לך למה, כן, אם היה קורה משהו, כן, כן, אז יש תבנית לתגובות, כן, את צריכה להמשיך בדבנית הזאת, זה הקומפשן תובע ממך, תעשי את עצמך, זאת אומרת, תביני שיש, בטח, בטח, בטח, מה, אמא שלאורית אושפזה בבית חולים עפולה עם שמונה חולות אחרות, מה כן? כן, ככה הייתי אומר לה כן, אז היא הייתה רוצה לך אותי. אוי ואבוי, ומה אפשר לנבוא לדבר? אני זוכר שדוד בא אליי. רגע, אני רוצה לצ'פר שיפור. עד הסוף להזדהות איתה. מה מה עם נו. כן. כן. כן. כן. לא, אתה אומר לזה... בתוכך. בתוכך. כן. נו, כן, נו. אבל אני לא מסכימה. רגע, אתה יושב עם מישהו? כן, והוא אז אתה לא בסדר. לא, אתה צריך לכעוס. לעשות את עצמך כועס, בטח. חבר'ה, כן, כן, אתם לא מבינים? אז אני אסביר. רגע. רגע, אני כן. אסביר, אני, אני אמרתי לא סתם, כן. <laughs> אני זוכר, <laughs> אני זוכר ש, ש, ש, ש, ש <laughs> <דוד> <laughs> שדוד <laughs> בא אליי, ואחרי כמה זמן הוא אומר לי, איפה, תשמע, כן. יש לי בעיה. <laughs> אשתי בטוחה שאני צריך לכעוס על הבן דוד שלא התנהג אליה כמו שצריך. <laughs> <laughs> ואני בכלל <laughs> לא מרגיש ש, שזה אכפת לי, ואני לא חושב שהוא עשה לה משהו רע וזה. אז אני אמרתי לו בצורה הכי ברורה, אתה צריך להגיד לה שהיא צודקת. כן, כן. לא, אבל זה לא הפוך. זה לא לנשים, כי את לנשים. עכשיו, עכשיו, תביני, אני מנסה להסביר, אני מנסה להסביר למה זה. כי... כמובן שזה הכללה... מה? אתה כל הזמן שקר. אני לא מבינה את העניין. אז אני אסביר, רגע, את מבינה מצוין, את לא מקבלת, את מבינה מצוין, את לא מקבלת, זה גם בסדר, אבל מה זה את לא מבינה, אני אמרתי את זה בצורה הכי ברורה שאפשר, אוקיי, נו, אז תגיד מה אתה, התכוונתי למה שאמרתי, שמה, לא לכעוס עליי, אני רק אבשר, אני לא בודה, בודה אמר, אני רק מתרגם, אם את רואה, ורוב תבונתך, כשהבן אדם השני עומד להיפגע מזה שלך לא אכפת, את צריכה לעשות את עצמך שאכפת לה. אז מערכת היפסים הזאת בעצם משחק לכל האורך? היא גם לפני זה משחק לכל האורך. רגע, איזה אתה הופך להיות אתה הופך להיות... בן אדם שזה שנמצא מול, מולו נמצא בשלב ביניים ואתה מתייחס אליו ככה. אתה לא יכול להטיל עליו את כל החוכמה שלך בזמן שהוא נמצא במצב ריגושי מאוד מאוד גבוה. זה לא הזמן. נכון. זה גם סוג של התנשאות. אבל יש שאתה משהו שאתה מרגיש שאתה יודע... נכון, ברור, אני יודע. כמובן שיש זה באמצע. זה אתה אבל מאוד, מאוד אתה מאוד מאוד כרגע, שזה בסדר, כן, לא? כי אני רוצה שהמסר... כן. כן. כן. לא? אני רוצה שהמסר יהיה ברור, ואתם תעשו עם זה מה שאתם רוצים. אולי לזוג יודע שאתה בתוך איזה תהליך, ושאני לא מתעצבן באותה מידה, אולי גם כי זה האופי שלי, כשרוב רוצה להשתולל איזשהו אדמה, כן, כן. את צריכה לבחון את זה כמובן. כשאני לא אגיע לאותן רמות התרגשות אותן, זה לא סותר את האמפתיה נכון, נכון, אבל שוב אני אומר, תראו אין פה רצפטים, אין פה רצפטים, ומה שאמרתי זה היה קיצוני בכוונה, בשביל שהמסר יהיה לגמרי ברור, אבל כל אחד צריך לתרגם את זה, ושוב, לסיטואציה המקומית, לפעמים לפעמים מישהו מתרגז קצת, הצד השני מוסיף, ואז שניהם ביחד מגיעים ל... ל... ל, ל 100. מעלות. עכשיו, גם, אתם תראו, זאת אומרת, שגם כשאתם עושים את עצמכם נורא שאכפת לכם, זה יוצא פחות ממאה אחוז, כאילו. אבל אני אתן לך דוגמה, נגיד, אנחנו יושבים בישיבה, ומישהו אומר משהו שלכל הדעות הוא לא בסדר וזה אפשר להגיד לו את מה שאתה חושב אפילו שאתה יודע שזה רק הכל חלק מ... בסדר גמור אני לא אומר שאתם באמת וגם אתם לא תצליחו באמת לגל מאה אחוז אבל להפגין אקווינימיטי אה, אה, אה, או אדישות שמישהו מאוד מתרגז, שוב, אתם צריכים לדעת מי זה, אבל אם זה מישהו שהאדישות שלכם מביאה לו את הנרבים, אז זה פשוט לא חומל, אתם פשוט מעצבנים אותו, זה לא התפקיד שלכם. מה? אבל כל הפגנה היא לא כן, מה? המילה הפגנה היא כבר... מה? בכלל להפגין. למה? את נגד ההפגנה? אמרתי עם אלה שנגד ההפגנות. לא, לא, זה בסדר, אין בעיה. אתם תחליטו. אתם רוצים לעשן או שאתם לא רוצים לעשן. כן. כן.